Межі відсунувши, лан його візьмуть чужії. День сиротинства позбавить хлопчину й ровесників Ігор. Завжди похнюплений він із заплаканим ходить обличчям. Часом в нужді бідолашний до батькових звернеться друзів. Того торкне за хітон, а того за верхнє одіння. Рідко хто зглянеться з них і кухля подасть сиротині, і той лише вмочить уста, а вже піднебіння і не встигне. Інший товариш, в якого є і батько, і мати, і з учти, вижене і боляче вдарить, і словом глузливим облає, геть відсіля немає отут серед нас твого батька. Весь у сльозах до матусі вдовиці повернеться хлопець, а стіанакс, що до цього часу на колінах у батька, Мозок лиш їв він з із з баранячим лоєм поживним. А коли сон його брав і втомлявся от ігор дитячих, Солодко він засинав у постільці, у в обіймах, В ліжку м'якому із серцем наповненим радощів ніжних. Нині ж натерпиться горя, Коханого батька позбувшись, Астіанакс, як трояни його називали, Один, бо ти захищав у них гекторе, Брами і мури високі, При кораблях крутобоких, Далеко від рідного дому, Їстиме труп твій черва, Коли пси вже наситяться голим, Тілом твоїм хоч багато, Одінь і тонких, і ошатних, в домі у тебе лежить жіночими тканих руками, але одіння тонке, вогнистім спалює багатті, користі з нього ніякої, в нім бо тобі не лежати, хай же на славу тобі все згорить між троян і троянок. Мовила так крізь ридання, і навколо жінки голосили.